14. fejezet Nem mondhatom az ezután következő időszakra, hogy eseménytelen volt. Ilyen nincs a vadon életében. Vadáztunk, hogy megtömjük a hasunkat, s ha kudarccal végződött a hajsza, másnap gyomorral még jobban igyekeztünk, hogy sikerüljön. De sokat tanultam, ügyesedtem, és így táplálékban nemigen volt hiányunk a vadban bővelkedő dombidéken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 A másik partjáig. Az sok-sok idő, nagyon messze, vetettem ellen. Nem, nem messze. Annyi nap múlva ott vagyunk, mint kezem, meg lába múlja, meg még egyszer a kezem. 30 nap. A vadászat kitérőit és Nogó kényelmességét számolva, ez nem volt több 200-250 kilométernél. Hogy lehet ez? Nogó tovább magyarázott. Ha eső nem esik, és minden száraz lesz, akkor nogó népe megy a nagyvízhez, hogy igyon. Az a nagy víz nem olyan, mint ez, ahol doff -Dof volt. Az a víz szalad, és partján sok-sok krokodil. Így hallottam először a nagy folyóról, ahová a hordal nagy szárasság idején vándorolt. De egyelőre még messze volt a száraz periódus. Naponta legalább egyszer ömlött a víz a haragos vihar sűrű villámlástól kísérve. Egy alkalommal alig kőhajításnyira vágott bele egy korhat törzsbe, s percekbe tellett, míg az zuhogó eső eloltotta a felcsapó lángokat. Nogó érdeklődve figyelte, s odahagyva kényelmes bozótunkat arra felé igyekezett, a barátságosnak éppen nem mondható felhőszakadásban. Mondott valamit, amit csak később, keresztkérdéseim után értettem meg, mi alatt Nogó sajnálkozva szaglázta körül az elszenesedett vizes törzset. Nogó népe! ismerte a tüzet. Nem. Tüzet gyújtani még nem tudtak, de amit a természet adott nekik, így talán éppen villámcsapás alkalmával, valamikor emberréválásuk hajnalán azt megőrizték agyaggal kitapasztott kis kosárkában. Annak parazsából lobbantották lángra esti tábor tüzüket. Mikor idáig jutottam Nogó megértésében, szerettem volna a fejem a legközelebbi fatörzsbe verni. Hetek óta mészköves dombok között járunk, naponta belebotlak a vízmosások alján az éles szélő, kemény kovakő darabokba, és nem gondoltam tűzre. Hát hol a határa élhetetlenségemnek? Alig vártam, hogy elálljon az eső, és a felhők mögül kibújó nap felszárítsa a vidéket. Nogónak meghagytam, hogy bunkójával törje szét a törzset a szárazon marad belső korhat részig, én pedig a legközelebbi kovaköveket próbáltam sorra.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 Szikrát ugyan már az első ütéseknél kaptam, de vagy rossz irányban pattant, vagy nem volt akkora, hogy belekapott volna a száraz fabélbe. Aznap már vadászat után voltunk, így nagó meglehetős türelemmel figyelte próbálkozásomat. Meddig kell körmödet ütni, hogy tűz legyen? célzott ártatlanul félre sikerült ütéseimre. Ne gúnyolódj, butalapos fejűje, dühöngtem földi nyelven. Csak azért is lesz tűz. Mintha varázsigét mondtam volna, Nogó annak is tartotta a számára érthetetlen szabakat, a következő ütéskor erős pattant, egyenesen a kívánt helyre, és a fehéres korhatfán parányi sötét folt kezdett növekedni. Varázs. Lángot éleszteni már nem volt nehéz, Nogónak nagy gyakorlata volt benne, miközben növekvő tisztelettel figyelt, amibe jó adag félelem is vegyült. Hogyne. Hiszen olyat tett ez a gyenge, szörtelen lény, aki egy törött lábú antilopot sem tud rendesen agyonütni, amire a nagyhatalmú vrú is képtelen. Tüzet varázsolni a kőből, felülmúlt a nogó minden elképzelését. De a lobogó kis kopat mellett engem is elfogott valami furcsa áhítat és érzett. Szegényes a fantáziád, Gregor, korholtam magam. Erre már a legelején rá kellett volna jönnöd.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 Arra a találékonyságra és tetvágyra gondoltam, ami a Dave vagy Andrejféle emberekből buzog kiapathatatlan energiával, és szégyeltem magam. Másképpen kell élnem ezután. Itt vannak a kövek, geológus vagyok, és elnéztem, hogy nogó napokig vesződjön új szakhócája elkészítésével.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 Egy kiugró szikla alá húzottunk, a tüzet is. És ott, amint az éjszaka mélyülő árnyai sorra eltakarták előlünk a látható világ darabjait, a láng furcsa imbolygó árnyakat táncoltattak a sziklafalon. Belefogtam, hogy akár megérti, akár nem. Elmondjam Nogónak történetemet. Nogó aggodalmait sikerült elaltatnom. Különben is, egyre jobban lekötötte a hordával való közeli találkozás gondolata. Elfogadta a tüzet, és igazat adott abban is nekem, hogy bunkója repedéseibe éles kőszilánkokat vertem, így növelve a fegyver hatékonyságát. Dárdát is szerettem volna készíteni, de egyelőre, jó nyers hián, nem tudtam az éles kőpengét megbízhatóan rögzíteni a nyél végén. A háncsból készített kötés hamar töredezni, foszlani kezdett. Az állatiinak pedig megnyúltak, és rothadni kezdtek az erősen párás levegőben. pedig az olyan fegyver, ami csak körülbelül szolgálja biztonsággal gazdáját, rosszabb a semminél. Esetleg éppen akkor val vele kudarcot a vadász, mikor az életéről van szó. Ezért nem kísérleteztem egyelőre tovább a nyilla sem. Vártam, még biztonságos anyagból készíthetem el. De nem tettem le terveimről, és még vérmesebb reményeket is forgattam fejemben a horda életének megjavítására. Nem tudtam, hogy azon a vidéken is találok-e majd ilyen pompás kova követ, mint errefelé. Ezért öven minden rekeszét teletömtem a legjobb darabokkal, hogy minél többnek jusson. A magam tűzszer számát pedig tökéletesítettem. Az egyik üres, serkentő tablettástokba gondosan kiszárított taplóféleséget gyűjtögettem. Melléje raktam az acélcsatot és a tűzkövet. Jól számítottam, mert lassan magunk mögött hagytuk a mézköves vidéket. Utunk feketés, vulkanikusnak látszó kőzet között emelkedett egyre magasabbra. A fák, a fűvő mezők elmaradtak. Csak egy-egy szívós cserje tűrte a növekvő hőséget, amit a sötét ciklák csak növeltek a kopárvidéken. Vad alig mutatkozott, és az áporok vizét is nyom nélkül elnyelte a sziklatörmelék. Nogó számított erre, és nem esett kétségbe.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 A szűk helyen sem megfordulni, sem felegyenesedni nem tudtunk, és a naptól átforrósodott ciklák sütötték a bőrünk. De még jobban melegem lett, mikor a bevágás fordulójában feltűntek a lárma okozói. Csupa olyan állat, amilyeneket még sohasem láttam. Öt-hat foltos bundájú, vicsorgó macskaféle gyűrűjében egy felnőtt bivajbikánál is nagyobb, különös vastagbőrű védekezett.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 Kétségbe esetten forgolódott. Vállán, tömzsi nyakán és fején mély, vérző sebek jelezték, hogy már régóta folyik a küzdelem. A nagysörényesnél kisebb macskafélék aránytalanul hosszú lábaikon táncolták körül áldozatukat. Ugráskor karcsú testük olyan könnyen szökken magasba, mintha rájuk nem vonatkozna a gravitáció törvénye.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 Ezek úgy szednek le bennünket volondul választott búvóhelyünkről, mint macska a madárfiókát. Egy közepes ugrás, és a nyakunkban van a hatvan-hetven kilós, élesfogú, karmos veszedelem. Fölnéztem, hogy nem tudunk-e valamiképpen magasabbra kapaszkodni a sziklákon. Szárnyak hiányán azonban ez reménytelennek látszott. Komis csapdába jutottunk. Egyetlen remény maradt. Talán addig tartja magát ez a nagy vastagbőrű, hogy nem ebben a szorosban fogják leteperni, és ahogy jöttek, a körbe-körbe-keringő küzdelem lendülete ovasodorja őket. Ez azonban egyre kevésbé látszott valószínűnek. Az ormányos imbolygott, meg megbotlott a köveken, bizonytalankodó rugásait mind könnyebben kerülték ki, folyton rohamozó ellenfelei. Mi ezek? bögtem oldalba azt a nagyot már láttam. Lombot és gyökeret eszik, Vadásztunk rá, de nagyon erős. Három vadászt megölt, és elfutottunk. Ezek a foltosok megölik, előbb őt, aztán minket. Ő is kétségbe esetten nézett fölfelé a sziklákra, mint előbb én. Arra kell menni. Nem lehet. Nogó mégis megpróbálta közel két mázáját feljebb szorítani a szűk helyen. Az erőlködéstől leszakadt az a keskeny párkány, amibe kapaszkodott. Kőzuhatag záporozott a fejünkre, és gurult az alattunk küzdőkre. Nogó megbillent. Ha el nem kapom, a kövek után zuhan. Fityász! A sziklához lapulva néztünk lefelé. A harcot egy pillanatra megszakította a dübörögve lezúduló törmelék. Egy filmászás darab szétzúzta az egyik ragadozó hátsó lábát. Hörögve, vinnyogva pörgött maga körül, fogaival a bénán csüngő testrész felé kapdosott. A többi is meghátrált, kereste az új ellenséget. Ha a vastag bőrűben lett volna még egy szikrája az ösztönös találékonyságnak, most megfordíthatta volna a küzdelmet. Ha most nekik rohanna, legalább kettőt letaposhatna támadói közül, és tovább menekülhetne. Támadj, és aztán fuss, biztattam magamban.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 és a nagy bőrű, mintha villámcsapott volna belé, elvágódott. Estében kettőt maga alá temetett támadói közül, az egyik fájdalmas üvöltéssel vergődött, derekáig beszorított el. a másik néma maradt, nyilván azonnal agyonnyomta a tonnányi hústömeg. A többi három ügyet sem vetve rá, zabálni kezdett, s oda sántikált a törött lábú negyedik is, aki nem vett részt a végső küzdelemben. Mohom faltak, Fölhasították áldozatuk hasát, és a kiforduló beleket húzgálták szerteszét véres pofával. Edzett vadonlakónak tartottam már magam, mégis megborzongtam. Nogót is pánikba ejtette az ismeretlen állatok vacsága, megpróbált újra feljebb kúszni, majd a sikertelen kísérlet után hajmeresztő ötlettel állt elő. Ugorjunk le, és fussunk! A sziklafaltól, ahol kuporogtunk, a vastagbőrű teste nem volt messzebb hat méternél. Őrült vállalkozás. Nem lehet, utalérnek, tiltakoztam. Nem tudunk olyan gyorsan futni. No megy, morogta. Itt megölnek! Gyere! Mielőtt bármit tehettem volna, egy ugrással lehupant rejtekünkből, és őrült iramban rohanni kezdett. Nyilván arra gondolt, hogy zsákmányuk teljesen leköti a ragadozókat és egérutat nyerhet, de rosszul számított. A kövek zörgésére az egyik felkapta fejét, és Nogó után lendült. – Vigyázz! – ordítottam tehetetlenül szorongatva izgalmomban, a lapos fejű botorul hátra a bunkóját. Ugorj a sziklákra! Nogó már a szakadék túlsó fala mellett rohant, és kiáltásomra, mint a labda pattant fel egy kiszögellésre.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 A törött lábú és az, amelyiknek a hátsó részét a vastagbőrű bénávállapította, összeverekedtek egy különösen finom falaton. Elnyomorított testük mozdulatai távolról sem voltak olyan könnyedek és kecsesek, mint ép társaiké. Ugrani, futni egyáltalán nem tudtak. Idétlenül emberektek a köveken, miközben vadul marták egymást. Érdeklődve figyeltem őket.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 Ha szerencsém van, megsebzi anélkül, hogy nogó számomra túl nehéz bunkóját használnom kellene, de az esés legalábbis megzavarja, ez is előnyt jelent. Mikor már nem tudtam több követ felrakni, mert féltem, hogy az egész alkotmány ledő saját sújától 30-40 kilós és még nehezebb darabok voltak, még egy halomnyi dobásra való kisebbet is a kezemügyébe gyűjtöttem. Egy óráig eltartott, még mindezzel elkészültem. Testem teljesen kiszáradt a forróságtól. Ajkam cserepes volt, aznap még nem ittunk. Liegve pihentem, és a ragadozókat figyeltem. Vajon eléggé elnehezültek-e már a tömérdek hústól, amit magukba tömtek? Csodálkozva vettem észre, hogy egy hiányzik. Csak két nyomorék, és a két épp macska tépdeste a vastag bőrű hulláját. Hol az ötödik? Időbetelt, telt, míg rájöttem, belebújt a felhasított hasüregbe. Csak kígyózó farkának a vége árulta el hollétét. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam. Az ott se lát, se hal, tehát csak kettő maradt. Lógó hasuk elárulta, hogy sok kilóval nehezebbek már, mint mikor megpillantottuk őket. Itt az ideje hozzákezdeni. Vigyázva, nehogy túl hangos legyek, de mégis meghallja, bíztatni kezdtem nogót.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 Nem hiszem, hogy elhitte, de nyilván eszébe jutott korábbi dicstelen szereplése és biztonságos magassága. Mellét verve kiegyenesedett a sziklán, és válogatott csúpságokat kiabált a macskák felé. Az egyik, azt hiszem az, amelyik az előbb felkergette a sziklára, hunyorogva figyelte. Aztán lassan, jó lakottan elindult feléje, hogy közelebbről megnézze, ki az, aki ilyen szemtelenül már másodszor zavarja meg az evésben. Nogó megvárta még egészen a szikla aláér, és kőzáport zúdított rá. Az egyik kő teljes erővel a macska érzékeny orrát találta, és a kíváncsiság egy pillanat alatt vad és örjöngő düvé változott. Az előbb még lusta vadállat hörögve ugrott a magasba. De újabb kövek fogadták, és mikor eredménytelenül esett vissza a földre, a nagy macskában véglegessé érett az elhatározás, hogy leszámol ezzel a sziklán ülő majomfélével. Morogva, sanda pillantásokkal kerülgette a szírtet, és közben fejét kapkodva igyekezett kitérni a folyton szálló kövek elől. Viselkedése magára vonta a másik épp macska figyelmét is. Fejét fel-felkapva nézett felé, bár egyelőre a hús még jobban érdekelte. A szívem a torkomba ugrott. Az már nem nogótól, ezt pedig nekem kell lekötnöm. Most kell hozzákezdeni. Nem féltem. Elkapott a kaland, a küzdelem láza. Először, mióta partra léptem. Értelem felálltam a kőrakás mögül, és nagyot kiáltottam. A macska abbahagyta az evést, és tanakodba forgatta fejét nogó és köztem. Melyiket is válaszza? Újra kiáltottam, és dobtam is. A kő éppen csak súrolta a gerincét, de ez is elég volt. Láttam a szemén. Méregeti, hogy két vagy három ugrással repülje át a köztünk lévő hét-nyolc métert.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 Fájdalomordítás kavargott egy végtelen tűnő pillanaton át. A torlasz leomlott. Megkapaszkodtam a hasadék falába, és szédelegve kerestem hol a macska. De helyette egy rém rohant felém a bőrű hullájától. Tetőtől talpig vérborította, csak szemefehérje és a fogai világítottak ijesztően. Hátraugrottam, és lábammal feléje taszítottam azt a pár sziklát, ami a hasadék aljában maradt. A guruló kövek csak addig tartották fel, még a bunkót újra felemeltem. Teste már a levegőben úszott, mikor lesújtottam. Az ütése erejétől térdre estem, és tudtam, hogy elvesztettem a csatát. Nem tudok elég hamar talpra állni. Rámugrik és maga alá teper. Hiába volt minden terv. Ez a csupavér harmadik. Rosszkor bújt ki a bőrű bordái közül. Lehajtott fejjel vártam a gyilkos csapást. Helyette azonban Nogó diadalordítás az enged végig a szakadékon. Megöltük! Megöltük! Mi Szédeleg váltam talpra. Alig karhosznyira tőlem ott vonaglott a harmadik. Bal szemébe beletört a bunkó egyik kőszilánkja, azt tépdeste karmaival, leszaggatva fejéről a bört, a húst. Megöltük! bömbölte Nogó. Mi? Nagy vadászok vagyunk!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 Megijedt nogó erejétől! Elfutott, mert gyáva! Bűzös, gyenge sakál. Tudtam, ha egyszer rákezdi, nincs vége az öndicséretnek és az ellenfél gyalázásának. Hagy már abba! Mondd meg, hogy jutok le innen! A hasadék szájában keresztbe fordulva vergődött a félig megvakított véres macska. Minden támadó kett kiszállt belőle. Csak a kőtüskét cibált a kétségbe esetten. Mégsem gondolhattam arra, hogy egyszerűen keresztül lépek rajta. Nogó olyan nyugodtan kacsázott felé, mintha egyedül volnánk a szakadékban. A hasadékom aláért, ahol csak derékig láttam, és valamibe belerúgott. Itt van, amelyik először ugrott rád. Agyon nyomták a kövek. A sánta a dög mellett úgy látszik megelégelte Nogó zajongását. Hörremve emelkedett fel, támadni készült. Vigyázz, Nogu. Nogó megperdült, felkapott egy félmázsás követ, és a feléje kúszó macska pofájába vágta. Az állat elugrott, de későn, a hátsó lába után most már az egyik első is töröttem fityegett, miközben a fájdalomtól ordítva visszavonult. A másik meg sem moccant, csak világító sárga szemével kísérte Nogó minden mozdulatát. A lapos fejű új el dobásra, aztán leengedte, és felén fordult. – Gyere le! –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 Egy órája még elvesztette a fejét, most pedig olyan vakmerű, amire én soha nem leszek képes. A félelem érzésénél ezerszer rosszabb a félelem tudata, és ez az, amitől a magamfajta, civilizáció nevelte ember nem tud megszabadulni. Lemásztam a hasadékból, és amilyen gyorsan csak lehetett, elhagytuk a szakadékot. Nogó ugyan szeretett volna egy darab ingyen húst kimetszeni a vastag bőrű combjából, de nem engedtem.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 Kis tenger szemre bukkantunk a kősi egyik elrejtett katlanjában, melyet három felől függőleges falak, szemközt pedig a gerinc sziklás lejtője fogott közre. Partján csodálatos képpen haragos zöld nevényzet keskeny sávja virult, ahonnan közelettünkre hófehér vízimadara emelkedtek a magasba. Tojást és fiókákat is találtunk a felkutatott fészkekben, aminek nagyon megörültünk a négy napos kaktusz után. A köveken nem maradt nyom, de a sásba taposott ösvények elárulták, hogy sok vad jár inni a csendes kis tókhoz. A másnapi nehéz kapaszkodás miatt azonban nem gondoltunk alkonyati vadászatra az itatónál, hanem mihelyt elég tele a hasunkat, felhúzódtunk egy meredeken emelkedő oldalhasadékba. Keskeny száját szikladarabokkal zártuk el magunk mögött, mert víz mellett, különösen ahol ilyen ritka, mindig ólálkodnak ragadozók, tudják, hogy itt kecsegtett legtöbb sikerrel a vadászat. Az óvatosság ezúttal felesleges volt. Nyugodtan telt az éjszaka. Dideregve ébredtünk hajnalban, magasan voltunk, és nem volt növénytakaró, ami enyhítette volna a hőmérséklet ingadozását. A tengerszemet és a katlant sűrűköd borította.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 Én mégis otthonosabban éreztem magam a kövek között, mint a buzódban, és meglepetésemre Nogó is elég ügyesen mozgott a számára idegen terepen. Majdnem dél lett, mire elértük a gerinc keskenyélét, és megpihentünk. Addig egyszer sem néztem vissza. Figyelmem lekötötte a mindig soron következő lépés, az új akadályok leküzdése. De ott a gerincen bőséges kárpótlást kaptam az elmulasztottakért.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 A dombok világos és sötétebb zöldje, a szikrázó fehér sziklák tarka tömege beleveszett a távoli esőfüggönyök szürke és fekete mélységébe, és mindezt a havas hegycsúcsokat mintázó fehér fellőkuszorú fogta össze a vakító kék égbolt alatt. És mikor megfordultam, hogy az eddig megtett út után jövendő életem sziem meg innen a magasból, még az előbbinél is lenyűgözőbb látványban gyönyörködhettem. A gerinc, ahol álltunk, alacsony, távoli nyúlványa volt a tőlünk délnyugatra emelkedő hegyrendszernek, melynek nagyságát az első pillanatban nem is tudtam teljes valóságában felfogni. Más volt, mint a mi földi lánc vonulata, mint az Andok vagy a Himalája hatalmas, de mégis valamilyen megsejthető, felismerhető rendszert hegyképző erőt rejtő bástyája.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 A felhők vastag paplana a derekáig sem ért fel ennek az óriásnak, és mint félelmetes látomás lebegtek a jeges csúcsok százai az egyenlítői nap forró sugarai alatt. Gami, a hegyek fehér atya mondta Nogó rajta a szellemek jó kis, de rosszak is ezért soha nem menni arra. Nogó földjéről mutatott Észak felé csak ritkán látni, mert felhő mindig eltakarja. Sajgó szívvel néztem a csodálatos hegységet. Elgondoltam a sok-sok év kutató munkájának minden izgalmas szépségét, Még ez a hegyrendszer feltárná előttem titkait, ha geológus volnék, földi kutató, és nem a lapos fejűek népének reménybeli jövendő tagja, mint halálik.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 A vihar por szemként sodor magával bennünket a szakadékokba, melyek ezen az oldalon még ijesztőbbek voltak, mint amerről felkapaszkodtunk. Hiába igyekeztünk. Lefelé, kétségbeejtően lassan halad az ember az ilyen veszélyes lejtőn. A felénél voltunk még csupán, mikor fejünk felett megdördült az ég, és nyakunkon volt a szokásos napi felhőszakadás.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 aztán a felszálló pára elhomályosította a messzeséget. A felhőszakadás mégsem volt haszon nélkül. Mikor három órás keserves bukdácsolás után végre leértünk a hegyoldalról, tövében a sűrű bozó szélén nagy szarvú kőszáli kecske tetemére bukkantunk. A vízhorta kövek félig eltemették, de még érzett rajta az elillant életmelege. Nyilván a vihar sodorta le, a gerinc valamelyik kiugró pereméről.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 Itt egyedül a lábunk alatti kisvölgyben és a szemközti domboldalban, ami légvonalban nem esett messzebb egy kilométernél, első pillantásra négy sárga bundát láttam megvillanni, ordítás reszkettette a levegőt, és nyomban hat-hét helyről hangzott rá a válasz. Úgy éreztem, egyenesen belesétáltunk a nagy sörényesek torkába, akik mintha csak a mi fogadtatásunkra gyűltek volna össze. Nogó kicsinlően legyintett.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 Ordításuk közelről kísért bennünket éjjel-nappal, szétszorva vándorlásunk során keservesen összekapart biztonságérzetemet, bátorságomat. Ugyanolyan reszkető, félelemtől tehetetlen ember lettem újra, mint magányos bolyongásom legnyomorultabb napjaiban. Nogó veleszületett tájékozódó képességével zsinóregyenesen vezetett a számomra áttekinthetetlen párás bozótban.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 Néha váratlanul megfordult, mintha vissza akarna rohanni arra, honnan jöttünk, és olyan érthetetlen kerülőket, vargabetűket csinált, hogy még én is észrevettem. Valami bántotta, félt, aggódott valamitől. És ugyanakkor úgy éreztem, az, hogy rövidesen újra népe között lehet, lazított valamit a mi összetartozásunkon. Egyenként pattantak le, a kettőnket egymáshoz fűzőszálak. Ha marad rá idő, biztosan előveszem, megkísérlem tisztázni kettőnk dolgát, de az egyhangú csökönyösséggel szakadó eső alatt egyszerre követhetetlen gyorsasággal kezdtek peregni az események. Az előttem haladó nogó megint felkapta a fejét, de a szokásos hosszú szaglálódás helyett csak egyet cippantott, és már is derékszögben barra a bozótba rohant. Lihegve törtettem utána a csapó ágak között, mert cseppet sem törődött azzal, hogy a nyomában tudok-e maradni. Egy perc múlva azután olyan váratlanul torpant meg, hogy a hátának ütöttem. Csönd! morogta halkan ingerülten és fölemelte a bunkóját. Széles levelű faúriás koronája alatt álltunk, ahol a földet nem érhette az aláhulló eső.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 Időnként megvártam,íg beérem, de pihenés helyett dühösen rángatott magával. – Gyere, fussunk, megölnek! Ennél többet nem tudtam kihúzni belőle. Futottam hát csúszkával a sárban, fölfelé egy sűrű bozottal benőtt domboldalon. A tetejére érve Nogó anélkül, hogy körbe pillantott volna, pedig ezt máskor mindig megtette, nyaktörő iramban lódult a lejtőnek. Igyekeztem, de hiába, elmaradtam tőle. Eltűnt a szemem elől, csak csörtetése zajából következtethettem, merre jár. Azután egy pillanatra az is megszűnt, hiába füleltem. Majd az esőcseppek halk, egyenletes sohogását. Pokoli hangzavar szakította szét. Tört fel a rémületes ordítás. Nehéz ütések zuhantak, hörgésbe fulladó jajgatás.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 Nogó hangja reket volt, és annyira torsz, hogy alig értettem. A lejtő végén találtam rá a bokrok között, bunkójára dölve. Balválláts sután lejtve tartotta, ömlött belőle a vér. Előtte a sárba taposott cserjében két szőrös testvekütt, bezúzott koponyával. Egy pillantás elég volt, hogy lássam, Nogó saját fajtája beli ellenfeleket győzött le, és ettől teljesen megzavarodtam. Azért tett meg velem együtt ilyen hosszú utat a parti fenség aránylag békés vidékéről, hogy az elsőként útjába kerülő két hordatását agyon verje. Miért tette ezt? És mi lesz a következménye? Miért futott el, amikor megpillantotta odáta a másik völgyben a tűz maradékát a fa alatt? Miért csürgetett, hogy szaladjunk, mert megölnek? És végül most miért nem fut menekül innen, mikor biztos, hogy a horda ezt nem hagyja bosszulatlanul? A szemközti domboldarról mély dörmögések értek el hozzánk. A bozót itt is, ott is megzörrent, amint a nehézkes testek óvatosan, igyekezve, hogy minél kisebb zajt üssenek, mozogtak láthatatlanul, és Nogó még mindig Némán dölt bunkójára. Csak hatalmas melkasa hullámzott izgatottan. Szeme járt ide-oda a bozó csűrűjében, láttam a nézésén, hogy ő már látja a közeledőket. A sebével nem törődött, és velem sem.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 Hang nélkül, ötésre emelt szörnyű bunkóikkal. Akkor a példány, mint Nogó, csak egy volt közöttük. Az, amelyik a félkör közepén topogott, egy összeaszott, fogatlan vénség oldalán, kinek bundáját ezüstösre csíkozta a kor zörgő bordái felett. De így is mindegyik elég hatalmas volt ahhoz, hogy egyedül elbánjon velem.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 Ha akkor valóban lebunkóz a horda, igaz, most nem gondolkozhatnék mindezen, de hogy akkor Nogó zavart szavúsága miatt tökéletesen félreértettem az előzményeket, még őrültebbé avatta azt, ami az agyonverés helyett következett. Hazaérkezésünkkor, hogy fogcsikorgatva ezt a szót használjam, Nogó törzse, mint rendesen, éppen harcban állt az egyik szomszédos törzsel.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 az ellenség lakomájának maradéka volt, akik kevéssel érkezésünk előtt fejezték be Nogó egyik hordatásának felfalását. Érthető, hogy Nogó minden erejével azon igyekezett, hogy minél hamarabb kiussunk a valóban életveszélyes zónából. Rohanása közben akaratlanul belebotlott az ellenfél két előörsébe, akik ügyet sem betettek a hátulról jövő zajra, amit Nogó csapott, mert Nogó törzsének csapatát figyelték a szemközti domboldal bozótjában.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 Az áldozatra könyörtelenül lecsapnak a bunkók, még az ünnepeltet csak jelképesen érintik. Ha néha alaposabban visszagondolok az emberiség történetére, sok hordabeli tapasztalatom már nem is tűnik annyira érthetetlennek. Persze, amit mi civilizáción kiskolapadjaiban tanultunk erről a múltról, hiába igaz, már nem bírhat a valóság elhitető erejével.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 Odahaza sok őstörténész mit sem adna azért, ha a való életben tanulmányozhatná a korai paleolitember törzsé életét. Én azért adtam volna sokat, ha nem kell ilyen tanulmányokat folytatnom. De hiszen így is sokat adtam érte. Négy évet életemből. És most újra az önként vállalt száműzetést nogóval. Kettőnk teljes kiszolgáltatottságát ezen a földrészen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 azt, amit hinni akartam mindenáron.